що ним їзуіти перебували мученикам маслаки і почав трощити ним все, що кидалося в очі. Грюк і брязкання розійшлися по всіх льохах. І якщо ченці і не почули гупання молоту, так тільки через те, що на дворі в монастирі стояв під той час такий самий грюк і галас. Нарешті чорнота втомився і покинув молота на превелику радість Лейби. Взявши тоді до рук свічку, вони вийшли з льоху за дворима був ще другий довгий льох з залізними обручами побіля стін. Отут, сказав Лейва, вони прив'язують тих, кого мають мордувати. Чернеці мені говорили, що останні дні єзуїти покинули вже мордуватих схизматиків, бо не мають часу. Тепер вони заманюють хрещених у свій двір хлібом і прямо кидають живих в колодязі або трують їх, як пацюків. Проминувши ще кілька льохів, Чорнота Лейба почали підніматися по східні вгору і наблизились до тих самих суточок, де козацького полковника було захоплено. З тих суточок, не вважаючи на зачинені двері, чутно було галас і метушню людей. Лейба загасив свічку і, відчинивши двері, потяг Чорноту в натовп. Той натовп. Щільною масою сунувся з передмістя до Львова, рятуючись від пожежі Її подяг було за собою лейбу з чорнотою, але останній, наставивши уперед своє могутнє праве плече Почав прокладати собі стежку до хвіртки і хоч надсила все-таки продрався вперед і вийшов на повітря до окопів Тут перед очима козака розіслалося вогненне море в предмісті палали сотні стогів сіна, скирти соломи, клуні, кошари, будинки, навіть церкви. От великого полум'я схопився вихор і, піднімаючи цілі снопи запаленої соломи та оберемки сіна, крутив їх в повітрі і розкидав разом з безліччю іскор на інші будинки. Долітали ті вогняні факели і сюди, до монастиря Єзуїтів, і вони то й викликали переляк між ченцями. Мешканці передмістя, міщани, рятуючись од вогню, бігли у Львів, так само, як і голуби, що, покинувши свої захоплені вогнем кубла під стріхами, кружляли осяйні полум'ям по повітрі над Львовом. Гомін та голосування людей разом з виттям собак доповнювали гармидер, і хто був свідком тих подій, не забув їх уже на все своє життя. Оглядівшись навкруг себе, Чорнота ніде не знайшов Лейби, гадаючи, що той не мав сили видрати з сутичок проти течії людей, пішов сам і не на місток, а на знайому вже стежку через рівчак і попрямував до козацького табору. Через пожежу в передмісті турботу Хмельницький не спав. І Чорнота, прибувши до нього мали не до світу, розказував йому про все, що бачив і чув у Львові. Почувши про те, як сьонзи і єзуїти мордують у Львові українців, і як вигубляють їх. Хмельницький дуже обурився і, стиснувши свої рясні брови докупи, грізно скрикнув, не подарують цього ляхам. Як впустів в місто Перебийноса, так тоді у лядської крові козаки по Львову човнами будуть їздити. Проте цей вибух гетьманського гніву і почуття помстви Продержався в серці його недовго, і на прохання Чорноти дозволити йому штурмувати завтра Львів, Гетьман знову ж таки не дав згоди. Не бажано мені нічого такого робити, щоб навіки розірвало наше єднання з Річчю Посполитою. Жили ми з нею кілька віків, воронячись купно одневірних бусурманів, і, на мою думку, годиться нам жити спільно з поляками і надалі. Покарав я панів та гетьманів польських за їхні кривди, збив їхню пиху, та на тому і скінчити треба. Проти короля я не піду і руйнувати таке славне місто, як Львів, не буду. А ви тільки зрозуміли, ляхи, що з нами годиться їм поводитись як з рівними, а не як з бидлом». Нічого того, про що ти думаєш, вони не зрозуміють, відповів Чорнота, а те, що ти лишиш єзуїтів та кармілітів без кари, вони зрозуміють, як твою несилу і гірше не згодяться зректися панування на Україні. Дозволь мені хоч той монастир зруйнувати, де мене хотіли мордувати. Ну, нехай буде по-твоєму, сказав Хмельницький після невеликої молчанки, повстися за себе і за наших замордованих людей. Зруйнуй монастир. Та тільки глядив, в місто не вдирайся, бо не будеш тоді мені приятелем. Чорнота хоч і не охоче, а мусив задовольнитися тим, що дозволяв гетьман. На другий день ранком Чорнота з двома павками козаків наблизивсь до Єзуїтського монастиря. Див від пожежі передмістів застилав ще всі околиці, і військовий обозний зміг підкотити гармати непомітно для поляків мало не до самих мурів, Знизу чорноті добре було видно башти й шпилі львівських костюлів, полякам вже зверху за димом зовсім не видно було козаків. По стінах та біля монастирської хвіртки товпилися чинці й жовніри, не сподіваючись нападу. Погаслові чорноти враз випалили десять козацьких гармат, із шпилів костюлів полетіли черепиці й дошки, а з мурів посипалася цегла. Ще дужче, ніж уночі, замитушилися черниці єзуїти. Похопцем замкнули в хвіртку і підперли її зсередини колодами, а на мури почали вибігати пушкарі, щоб направляти гармати на козаків. Та було вже запізно. Гармашів козаків вбивали з рушниць, а ядрами своїх гармат на тріски побили хвіртку і колоди, та перебігши через рівчак, вдерлися в ті самі суточки, щоб по них Лейба проводив чорноту Найняті за гроші польські жовніри Зразу порозбігалися і утекли з монастирського двору в місто Українці приєдналися до козаків ченці ж хоч і змагалися, та недовго І побачивши, що Пшеор, захопивши шухлядку з золотом Подався за браму в Львів Почали тікати слідом за ним Через кілька хвилин Козаки вже хазяйнували в монастирі, одмикали всі келі, церкви, каплички, льохи. В одному з льохів Чорнота наткнувся і на Бурлюка, що про нього чув розмову двох перекупок у Львові. Він, що терматов ришами, сидів прикутий ланцюгом до стіни і сподівався собі сьогодні смертної кари. Як самому Христу зраділи в'язні козакам, і, плачучи з радості, розказували, що забрано їх сюди було за те, що вони кували зброю для повстанців. По намові Бурлюка Чорнота пішов з козаками на другий монастирський двір, і там знайшов набитий трупом колодязь, засипаний зверху землею, а поруч ще нескінчений другий глибокий колодязь. Таким чином оповідання, що їх Чорнота чув на базарі від Лейби, Справдилися. «Кари ляхам! Смерть всім єретичним синам!» – почали гукати козаки, запалившись помстою. Але карати було нікого. По різних кутках монастиря лежало всього кільканадцять трупів ченців, що не встигли втекти. Останні ж були вже за брамою, приходити за котру козакам забронив гетьман. Лишивши в монастирі полковника Бурлая з гадячанами, Чорнота порадив йому витягти гармати на дзвіниці костюлів і палити звідтіля на місто. А щоб не пошкодити своїм, українцям, направляти гармати головним чином на найбільші будинки заможних польських панів. Сам Чорнота покинув монастир і взявши з собою сотника Крицю з його сотнею козаків, поїхав шляхом навколо Львова щоб обдивитись, як можна обложити місто з півночі так, щоб перетяти всі шляхи до Львова і примусити поляків, як того хотів Гетьман, откупитись від от козаків Грішми. Недомислі було чорноті те бажання Гетьмана. З того, що він бачив у католицькому монастирі, йому довелося ще більше впевнитись у своїй думці, що провалля між поляками і українцями, все глибше і ширше, і неможливо вже... Не те, що засипати те провалля, а навіть містка через нього перекинути. А до думку козацького полковника, кінець боротьбі з поляками і воля України могли стати тільки після повного знеможення Польщі. А для того, на його думку, гетьпанові треба було негаючись користуватись своєю перемогою і якнайскоріше добивати підбитого ворога, поки не вдасться, добувши Варшаву, наступити йому на горло. Міркуючи так, чорнота болів серцем, передбачаючи, що через вагання гетьмана Україні доведеться ще багато пролити крові своїх синів, а може й знову бути у польськім ярмі. Серед полковників козацького війська однодумцями чорноти були Богун, чай та джелялій, і з ними тільки він і поділяв свої невеселі думки. А вже цілу годину їхав Чорнота в задумі, обдивляючись на яри та горби, розкидані могутньою рукою природи навколо Львова. По тих ярах та байраках треба було завтра порозстановлювати залоги, і тепер військовий обозний обдивлявся, як зручніше те зробити. Так наблизився він до Лисої гори, що високо піднімалося на півночі од Львова. На тій горі стояв дуже давній замок галицьких князів – з польською залогою. Чорнота й Криця, їдучи пологом, любували на високий замок з його, здавалося, недосяжними баштами, коли, несподівано з вікон башт, пішов силенький димок, і по долині розійшлася луна від вибухів рушниць і від гомоної гвалту людей. Що робилося в замку, зрозуміти було нетрудно, бо понавколо нього можна було помітити цілі натовпи людей. Очевидячки козаки добували замок, хоч, як чорнота знав, наказу на те гетьмана не було. Полковник прискорив свого коня, але поки він наблизився до замку, на башті його вже піднялася біла хустка, і постріли з вікон припинились. А знать було, що поляки складали зброю, бо всі натовпи, що були навкруг замку, тепер посунули у двір. Вбігшись слідом за натовпами під замкову браму, Чорнота побачив, що замок добули не козаки, а галицькі повстанці, що не мали в руках ніякої зброї опріч Київ. Піднявшись після приходу під Львів козаків з України, вони скінчили вже розправу з своїми панами по їх оселях і, слідкуючи за втікачами, доступилися до північного Львівського замку. Трупи Галицьких кияшників, що валялися по навколо замку, Свідчили, що селяни не шкоділи свого життя, добуваючи ворогів. Коли кінь Чорноти вбіг у двір, козацький обозний, не вважаючи на те, що був загартований в бойовищах, вжахнувся. Посеред двору кількість поляків, покидавши зброю, здіймали руки до неба, благаючи в селян милосердя, кияшники ж, не звертаючи уваги на їхні благання, розбивали їм голови важкими грабовими кийками. Дехто з поляків, рятуючись від Київ, бігав по двору або ховався під вози і за інші заслони, та це не помагало. Їх витягали з і скоро голови нещасних під ударами страшних Київ хряскали і кололися мав гріхи. Кров і мозок розліталися в усі боки, обкропляючи і людей, будинки, і землю. «Ганьба на вас!» – гукнув Чорнота до кияшників. «Стійте! Ворги ж склали зброю і віддалися на ваше милосердя. Нащо ж ви вбиваєте неузброєних!» «Знаємо вже моїх, добре наших набителів!» – уклали в відповідь галицькі опришки. «Тепер вони навколюшках, а як ви підете од нас в Україну, то вони знову візьмуться нас катувати, ще гірше, ніж до цього. Віддляха зрятуєшся тільки тоді, як об'єш його!» Наказую вам владою і словом гетьмана, спиніться, гукнув Чорнота і звелів криці заступити поляків своїми козаками. Деяким козакам пощастило оборонити поляків, та тільки нескалічених між ними було вже небагато. Всіх бранців козацький обозний звелів пов'язати і під вартою вирядив до козацького табору, сам же з крицею поїхав далі шляхом до краківського предмістя, лишивши опришків. Незадоволеними Коли вони од'їхали від північного замку Гонів сп'ять І піднялися на бугор, Криця спинив чорноту за руку Бачиш, от Львова Встає шляхом курява. Певно хтось з ляхів тікає Курява справді Хотко посувалася шляхом У бік козаків Далі ж почала зникати в вайраці. Прямують на Варшавський шлях Треба перепинити, може, якісь вельможні або вісники. Козаки поїхали далі на переріз Варшавському шляху і теж почали з'їздити в Байрак. Через невеликий час вони почали тупотіння коней і гуркіт колес, а Чорнота спинив козаків, дожидаючи, поки втікачі наблизяться. І скоро з-за кущів вибігло три пари коней, запряжених у великий ридван з візниками на передку. «Стійте!» – гукнув Чорнота, підскочив разом з Крицею до передньої пари коней, спинив їх за вішки. Втомить з Ридвана пролинав постріл, і повз козаків з шипінням пролетіла куля. Від Балагулиш, що їхала позаду Ридвана, почувся розпачливий гвалт знайомого голосу Лейби. «Ой, Леле, тепер уже прийшов нам край. Ой, діточки ж, мої любі, і поріжуть же нас всі гої!» Козаки миттє оточили Редван і Балагулу, а декілька з них кинулися доганяти вершника, що їхав, було поруч Редвана, та побачивши козаків, кинувся тікати назад, до Львова. Передавши коней козакові, Чорнота наблизився до Редвана. Там сидів пан Януш своєю дочкою. У руці старого шляхтича ще курився від пострілу пістоль. «Знову він, о прокляття!» – скрикнув пан Януш, побачивши чорноту. «Тепер треба знову вернутися до останньої ночі у Львові. А сказавши тому, кого всім серцем покохала своє останнє прощай, Галина хоч і пішла за пораненим паном Преславом, що через неї постраждав, але не мала сили поратися біля його рани, війшла в свою горницю і з риданням впала чолом на подушку, ховаючи обличчя від людей. Отсуравшись заради батька любого козака, дівчина зрозуміла, що хоч і перемогла своє серце, та не стала з того побідником, бо от дня життя її буде не за життя, а за муку. Заставши дочку під той самий час, коли вона з риданням, Виливала свою розпуку, пан Януш з серцем смикнув їй за руку. «Це моя дитина, родовита шляхтянка, так побивається за хлопом!» – скрикнув він гнівно. «Ти примусиш мене до того, що я тебе зручуся!» на нічого не відповіла батькові, але його нечемність і погроза вподяку за її офіру, замість ласки, якої бажало і шукало її серце, Вкинули в душу дівчини отруту і навіки откололи її від от батька А всю ту ніч у будинку, жив пан Януш, не спали Спочатку був лікар і перев'язував пораненого Далі в місті почалася витушня з приводу пожежі на передмістях А врешті вже світом до пана Януша прибіг Лейба Раючи йому взяти за дві тисячі злотих ридван до замостя і тікати з Львова «Я ледве добув для пана Ридван, а для себе балагулу», – говорив Лейба. Прокляті фурмани, як тільки почалася пожежа, удвічі підняли плату. «Ой, тепер неможливо лишатися в Львові і на один день, бо, може, до тієї ночі козаки будуть в місті. І що тобі буде?»